Szemán Zoltán, Idegen istenek Ismeretlen szavak és kifejezések Ahmozé, egyiptomi férfinév, jelentése a hold gyermeke. Ank, az Ank egy óegyiptomi hieroglifa, melynek jelentése élet. Formailag fizikai tárgyként leginkább egy fogantyús keresztre hasonlít. Az óegyiptomi vallás isteneit gyakran ábrázolták Ank keresztel a kezükben, amit a hurokrésznél vagy a száránál fogva tartanak. A tár tényleges funkciója mind a mai napig tisztázatlan. Meri rá egyiptomi férfi név jelentése, aki szereti, kedveli rét. Nebet, egyiptomi női név jelentése, az aranyból készült. Menepta, egyiptomi férfi név. Egyiptomi istenek, a teljesség igénye nélkül. Anubis az ókori Egyiptomban a halottak isteneként tartották számon. Legtöbbször sakálfejű embertestű alakként ábrázolták. Minden félelmetessége ellenére Anubis nem tartozott a kegyetlen vagy véres istenek közé. Az ő feladata volt többek között, hogy az elhunytak lelkét biztonságosan a túlvilágba vezesse. Báztet, Szekmet A háztartások, gyermekszülés és családok védelmezője. Néha oroszlán, Szekmet, de legtöbbször macskafejű nő alakként Báztet ábrázolták. Bár elsődlegesen nem ez volt a feladata, de egyes források szerint ő maga is segített a halottak lelkét nyugalomba vezetni, illetve őrizte a túlvilág kapuját. A hiedelmek szerint Bastet másik formája, Szekmet istennő, aki vérszomjas és háborúkat szít, betegségeket támaszt, ugyanakkor gyógyítja a csatában megsebesült harcosokat is. Szobek. Az ősi Egyiptomban a nélus, illetve a víz isteneként tisztelték, aki termékenységet és a földek bő termését biztosította. Egyes hiedelmek szerint az emberek védelmezője is volt, mert vagyságával elriasztotta a gonosz erőket. Krokodilfejű embertestű alakban ábrázolták. Szét. A káosz és pusztulás istene volt az egyiptomi civilizációban, mégis egyfajta patronusként is tisztelték, különösen Felső Egyiptomban. Ősi ellensége rának és minden leszármazottjának. Habár a hiedelmek szerint volt rá példa, hogy Hórusz oldalán szállt harcba, mikor közös ellenségük támadt. Hórusz. A levegő istene, Rá, Ré, a nap leszármazottja, Oziris és Ízisz fia. Sólyonfejű embertestő alakként ábrázolták. Elsősorban a fáraók védelmezőjeként tartották számon. Egyes legendák szerint Hóruszt, alsó Egyiptom védelmezőjeként, míg a fivérét, Szétet felsőegyiptom patronusaként ismerték. Konsu. A hold és a múló idő istenei szerepe volt a gyógyításban is. Legtöbbször múmiaként, néha kisgyermekként ábrázolták. Vadjet sok más mellett a nőket és újszülötteket védelmező istennő volt. Kobrafejű, emberi, női testű alakként ábrázolták. Néha kétfejű kobra képében is felbukkan, mivel ő volt a földvédelmezője is, kígyó alakjában a fáraók fejdészét is ékesítette. Mát, az egyensúly a harmónia, a moralitás és az igazság istennője, aki a káoszból rendet teremt, pompázatos tollázatú, szárnyas nő alakként ábrázolták. Életképek az ókori Egyiptomból. Gyaloghintó cipelő rabszolgák. Fantáziarajz. A tébai helyőrség udvara. Fantáziarajz. Az ókori téba Palota negyed látképe. Fantáziarajz.